Első fejezet Carlos Estrada százados még egyszer elolvasta a parancsnokság kurta üzenetét, de továbbra sem lett tőle okosabb. Elsődleges prioritás, jelentkezzen a TNT cégigazgatójánál, minden további utasítást és információt tőle fog megkapni. A kreolbőrű, rövidre nyírt, feketehajú hajú rendőrtiszt bosszankodva törölte a pár sort a kommunikátor kijelzőjéről. Kibámult az alatta elsuhanó város éjszakai fényeire, de agya lázasan dolgozott. Az automata üzemmódra kapcsolt sikló számítógépe közömbös hangon megjegyezte, még két perc a állomásig, a nyomozó elfintorodott. Ennyi idő alatt az igencsak kevéske információ alapján biztosan nem találja, ki miről van szó. Mortosan bámulta a jármű alatt elsuhanó, péntek-esti lázban égő város fényeit. Reménykedett benne, hogy csak valami gyors, személyes tanácsadásra lesz szükség, és még időben odaér robhoz. A havonta megtartott, szinte szeánszként kezelt közös holomozizást még soha nem hagyta ki. Köszönhető a Hugának, Carlos is megfertőződött kissé a régi filmek szeretetével, és a Lököttek klubja, ahogyan a barátaikkal elevezték magukat, minden hónap első péntekén összegyűlt valamelyikük lakásán egy maratoni filmnézésre. Éppen a távoli űrkikötőből elrugaszkodó teherhajót figyelte, amikor a rendőrségi sikló művei erősebben felzúgtak. Megkezdte a fékezést, majd hamarosan lágyan lehuppant a TNT épület tetőparkolójában. Carlos elégedetlen morranással mászott ki a betonra, kis ilyen fellökve az eléugró fiatalembert. embert. már vártuk magát? Edward Jimmison vagyok, Mr. Mungró személy titkára! Nyújtogatta a kezét a szeplős férfi. A rendőr kelletlenül kezet fogott az izgatottságtól szinte ugrabugráló titkárral. Aha, de gondolom nem mondhat el semmit, igaz? Nem, nem igazán. Majd Mr. Mugro tájékoztatja magát, én csak az utat mutatom, ha megengedi. Kérem, jöjjön velem! A tetőtéri bejárat biztonsági robotja szó és habozás nélkül átengette őket, még a Carlos szombjához erősített tokban pihenő fegyverre sem reagált. A nyomozót halvány idegesség kerítette hatalmába. Piszok nagy lehet a baj, ha a magánidőutazásokat lebonyolító cég ennyire felülírja a saját biztonsági protokolljait. Tűnődött a lift felé menet. A 32. emeletre megyünk. Jelentette be teljesen feleslegesen Jameson. Mr. Mungro az irodájában várja. Carlos felhúzott szemöldökkel az izgága fiatalemberre pillantott, majd megcsóválta a fejét. Nem szerette a mitugrászokat és tizettet volna egy ellen, hogy a titkár tipikus képviselője az emberi külsővel rendelkező sajtkukacoknak. A felvonó plexi falán a TNT saját hirdetései futottak. A tiszt ezt ostobaságnak tartotta, hiszen aki azzal a szándékkal érkezett a céghez, hogy szeretne személyesen is bepillantást nyerni az élő múltba, az már döntött. Aki pedig nem akart, vagy egyszeren nem engedhette meg magának az időutazást, az épület környékére sem jött. A felvonó ajtaja halk csilingeléssel félrehúzódott. Carlos engedelmesen ballagott a kísérője után. Magában megállapította, hogy a tervezők és kivitelezők roppant jó munkát végeztek, a folyosó falai, a vastag vörös szőnyeg, de még a világító testek is tökéletesen visszaadták az 1900-as évek eleji hangulatot. Tapasztalat volt utta, hiszen járt már abban az időben. Igaz, ő hivatalból tette, nem kéjutazásra ment, mint a TNT ügyfelei. Jimmison szélesre tárta előtte egy jókora dupla szárnyú ajtót. Parancsoljon, Mr. Estrada? A százados! Köszönöm, hogy ilyen gyorsan ideért! kelt fel az antik kinézetű a mögül egy idősödő, alacsony férfi. Grigori Mungro, a TNT igazgatója és résztulajdonosa, kezet rázott a nyomozóval, majd intett foglaljanak helyet. Csak a munkámat végzem, uram. Miről lenne szó? Helyes, térjünk egyből a lényegre, bólintott Mungro. Nos, a helyzet roppant kínos. A legutolsó klienseink elvesztek. Ezt hogy érti? Hökkent meg Carlos. Az idősödő férfi zavartan hűmögött egy sort, majd hogy összeszedhesse a gondolatait, a sarokban terpeszkedő bárpulthoz lépett és öntött magának egy italt. Kérdő tekintetére a rendőrtiszt megrázta a fejét. Az igazgató belekortyolt a szintelen folyadékba, és a pultnak dőlve a vendégére pislogott. Három kliensünk nem tért vissza az utazásról. Azt tudjuk, hogy megérkeztek, a kísérőik azt még lejelentették a központnak, azóta viszont nyomuk veszett. Egy üzenet nem sok annyit sem kaptunk tőlük. Mi van a szükséghelyzet irányadóval Nem aktiválták, sőt, igazából... Hm, az is eltűnt. Már jó ideje, nem vesszük a jeleit. A nyomozó arcán bosszúság suhant át, hátradőlt a karosszékben. Küldtek utánuk valakit? Kérem, Mr. Mungron, ne kelljen minden egyes szót kihúznom magából. Csak akkor tudok segíteni, ha elmond mindent. Igazza van? Elnézést. Szóval... A Jenkins házaspár és a lányuk az egyik legpazzarabb a luxus utunkra neveztek be, az ősi Egyiptomba. A negyedik dinasztia, pontosabban Keops fáraú idejébe mentek vissza. Mint mindig, most is megtettük a szokásos biztonsági óv intézkedéseket, tevele az orvosi vizsgálatokat is. Egy ügynökünk előre ment, megbizonyosodott róla, hogy nem egy esetleges háborúba csöppen majd a család, három kliensünk mellé tapasztalt a kor szokásaiban nyelvében jártas kísérőt rendeltünk, akik tegnap délután 4 órakor a kliensekkel együtt átléptek az időkapun. Mint mondottam, átérés után még bejelentkeztek, majd megszakadt velük a kapcsolat. A visszaigazolás után alig két órával elvesztettük a vészjeladó alapszignálját is. Két speciális ügynököt visszaküldtünk, pár nappal korábbra, hogy odát várjanak a családra. De róluk sem kaptunk azóta semmi hírt. Mintha egy idő fekete lyukba küldtünk volna mindenkit. Ez roppant sajnálatos, de nem igazán értem. Miért van szükség az én segítségemre? Ha valami oknál fogva meghaltak, úgy az tényleg rossz hírbe hozhatja a céget, Mr. Mungro, de ez... Az őszülő férfi a rendőr szavába vágott. Az igazi probléma, hogy az ügyfeleink bizonyos technikai berendezések birtokában léptek át az időkapun. Carlos arcából kifutott a vér. Az időutazások egyik legszigorúbb rendelkezései közé tartozott, hogy a gondosan álcázott és önmegsemmisítő programmal ellátott vészjeladón kívül semmiféle műszaki eszközt nem vihettek magukkal a magánutazók. Tisztában van vele, hogy ez kimeríti a másodfokú időtörés bűncselekményét? Ezért legalább húsz évet kaphat valamelyik bányabolygón? hördült fel a rendőr. Tudom, csattant fel az igazgató. De maga, mit tett volna a helyemben, ha a világkormány elnök helyettese ragaszkodik hozzá? Azt akarja mondani, hogy igen, aszencségít magának pontosan. Roger Jenkins, a világkormány elnök helyettese és a családja eltűnt a múltban. Érti már, hogy miért kell a maga segítsége? Arróhadt életbe. Nyögött fel Carlos, de sikerült úrra lenni a megdöbbenésén. Oké, miféle műszaki eszközöket vittek magukkal? Az idősödő férfi letottyant a székére, majd egy hajtásra kiitta a maradékitalát. Mr. Jenkins, a lánya a 21. születésnapi ajándékának szánta ezt az utazást. Éppen ezért úgy döntött, hogy a neves eseményt rögzíti. Ha most azt mondja, hogy magukkal vitte egy stúdiódront, akkor sikítani kezdek. Nem, nem egészen, makogta a mungró. Istenekként érkeztek meg az ősi Egyiptomba. Hogy miként? Markolta meg a szék karfáját a nyomozó. Mr. Jenkins horusként? A felesége vagy ilyet istennőként, míg a lányuk Bastet képében. Te magasságos. Normális maga, Mungró? Kész csoda, ha nem sikerült teljesen szétcseszni az idővonalakat. És meg ráadásul el is vesztette őket. tört a nyomozóból a dű. Tisztában vagyok vele, hogy nagy bajban vagyok, Mr. Estrada. Keményedett meg az igazgató tekintete. Viszont hálás lennék, ha most inkább arra koncentrálnánk, miként tudjuk őket visszahozni a mikorunkba. Miért nem küldtek üzenetet a múltba, még Jenkinsék elutazása előtre? Többször is próbáltuk, pár hónappal a tervezett időutazás előtti időpontokra, húzta az igazgató keserű mosolyra a száját. Mindannyiszor eltűnt. Nyoma sincs a memóriabankjainkban, mintha soha meg sem próbáltuk volna. Tehát valaki a közelmúltban megsemmisítette a figyelmeztetést. Hümögött Carlos. Miközben a gondolatai között bújkáló rossz előérzete egyre hangosabban verte a tamtamdobot. Gondolom, most utána küldedek egy egész szakasz fegyverest, hogy még jobban belerondítsanak a múltba. Jegyezte meg gúnyosan Kárlós. Ismét téved, százados! Az elnök helyettes megkeresése a maguk feladata nem egy olyan magán cégé, mint a ti-in a torkára forrt a szó. Mongrónak sajnos igaza volt. Mégis hogyan? Hm. Oké, okay. felöltözök korhű ruhába. Szerencséjükre ismerem valamennyire a kort, de egy szál kötőben saruban, segítség nélkül nem sokra megyek. Mégis hogy fogjak hozzá? Nincs felderítés, nincs háttérbiztosítás, és az eddig halott információ semmire sem elég. Kezdjek el érdeklődni, nem látták-e Húrus Istent vagy Básztet Istennőt? Legjobb esetben elirányítanak valamelyik szentélybe imádkozni, legrosszabb esetben meg bolondnak néznek. Az ősz férfi ajkán furcsa mosoly jelent meg. Igen, ez könnyen megeshet, ha a helyiek egyszerű halandóként találkoznak magával. Éppen ezért beterveztünk egy kis szerepváltozást. Maga is istenként megy vissza a múltba, Személy szerint anubiszt javasolnám. A rendőr savanyú képpel hívta a felettesét, közben azon tűnődött, mennyivel egyszerűbb lett volna csupán két-három nappal visszamenni az időben, hogy még az utazás előtt lebeszéljék a világkormány elnök helyettesét a tervéről. Sajnos ez egyenlő volt a lehetetlennel. A 23. századi technológia minden fejlettsége ellenére is túl bumfordinak bizonyult az ilyen apró időugrásokhoz mintha valaki egy hármas osztályú teher siklót próbálna a levegőbe emelni, hogy pontosan két milliméternyit arrébb mozdítsa. Arról nem is beszél vagy, ugyan kit küldjenek vissza, kivállalkozna az öngyilkosságra. Az ismert idődinamikai szabályok szerint egy időben csak egy lehet mindenből. A tudományi állása szerint, aki megpróbál a saját élet idejében utazni, az olyan sejtszintű károsodás szenved, amitől pár óra alatt zselés-szerves anyag masszává esik szét a teste. Carlos reménykedett benne, hogy ez csak valami félreértés, és mégsem ő a legmegfelelőbb ember a feladatra. Azonban Evans Ezredes, a rendőrség időbűnözési csoportjának vezetője nem osztotta a százados véleményét, kerek, perec parancsba adta a nyomozónak, hogy kövesse az igazgató utasításait. Ezredes, én nem kaptam speciális kiképzést arra a korra, hozta fel végső mencsvárként Carlos. Még a nyelvet sem ismerem eléggé. A deresedő halántékú rendőrparancsnok, mintha meg sem hallotta volna a beosztottja tiltakozását. Gyors, határozott akciót várok magától, százados. Oda megy, megkeresi a Jenkins családot, aktiválja a vészjeladót, a többit a TNT operátorai rendezik, megértette? Igen, uram, de rendben, sok sikert, és ne feledje, diszkréten kell eljárnia. Vágott emberes szavába Evans, majd bontotta a vonalat. A nyomozó értetlenül meredt a deaktiválódott kommunikátor apró kivetítőjére, de nem sok ideje maradt a töprengésre. Két szürke ruhás technikus lépett be az irodába. Kérelméljen velünk, átadjuk a felszerelését és megejtünk egy gyors eligazítást. A rendőrtiszt idegesen követte a TNT alkalmazottjait. Mungro bátorítóan utánuk szólt. Ne gondjon, Mr. Estrada, minden rendben lesz. Találkozunk az indulási teremben. Már Carlos nyelvén volt a cínikus kérdés, hogy van, úgy, mondta egy Jenkins családnak is, de meggondolta magát. Koncentrálja feladatra, ne pazarold az adrenalint hülyékre, igyekezett rendbeszedni idegesen száguldó gondolatait. Nem az időutazástól félt. Három alkalommal járt a múltban, mindhármat sikeres akcióként könyvelhette az időrendőrség. Igaz, ebből kétszer csupán a lökött történészek által véletlenül elhagyott apró tárgyak után kellett kutatnia, és a legrégebbi célidő, amiben járt a 17. század közepe volt. Akkor éppen egy hagyományos, mechanikus töltőtolnak kellett a nyomára bukkannia. Carlos sajnálatára a rendőrség által felügyelt tudós csoportoknak engedélyeztek bizonyos eszközöket, igaz csak olyanokat, amiket az időoperációs központ úgymond alacsony időtényezőjének kategorizált be. Az elektronikus kép és hangrögzítők azonban, amiket Jenkinsék magukkal vittek, semmiképpen sem szerepeltek az engedélyezett tárgyak listáján. A világkormány 2253-ban engedélyezte néhány tudományos szervezetnek, hogy a kormány felügyelete alatt különleges esetekben időutazással egybe kötött passzív megfigyeléssel tanulmányozzák a múltat. Az azóta eltelt 11 évben közel 70 alacsony szintű időtörési ügyében riasztották az időrendőrséget. Hála a szigorú rendszabályoknak mindössze két alkalommal kellett komolyabb beavatkozást végrehajtani. Mindkét esetben a kutatócsoport egy-egy tagja megbetegedett, illetve megsebesült. Szerencsére a megfigyelt korokban korán sem volt olyan részletes és kiterjedt az adminisztráció, így viszonylag könnyen, feltűnés nélkül sikerült megsemmisíteni az időutazókkal kapcsolatos összes nyomot és bizonyítékot. Carlos nem értette, hogyan adhatták ki az engedélyt egy magáncégnek, a Travel in Time-nak, hogy időutazásokat szervezhessen. Amikor négy éve 2260 a márciusában az első multimilliomos leszurkolta a gigantikus összeget, hogy megnézhessen egy futballmeccset az 1950-es években, a nyomozó elszörnyet a jelentés láttán. Nem történt semmi baj azt leszámítva, hogy a fickó egy napig hasmenésben szenvedett a mérkőzés során megevett Isten tudja mit tartalmazó hoddoktól. Igaz, a Travel in Time, röviden Tea in tea, a kormányzati fizetések közel háromszorosát ígérve előszeretettel szípkáztál az időrendőrség embereit, és ezzel úgy, ahogy sikerült megnyugtatnia az aggodalmaskodókat. Hiszen mi a különbség? A magáridőutazókat kísérő ügynököket is a kormány képezte ki, ugyanazok a direktívák és rendelkezések vonatkoznak rájuk. Vagy mégsem, mint ezt a jelenlegi eset is bizonyítja, lám, mégsem olyan édes ez az ananász, féntorodott el a nyomozó. Lopva vetett egy pillantást a technikusokra, de a két férfi androidot megszégyenítő közömbös arccal szótlanul átsorgott mellette, a liftben. A felvonó ívelt falán futó háromdimenziós időutazás reklámok láttára rendőr felhorkant. Persze, biztonságos, mi? A kijelző szerint nyolc emeletnyi mélységben állt meg velük a csillogó henger. Carlos csak egy pillantást tudott vetni a jókora, körülakú teremre és a középen terpeszkedő pár lépcsőnyi magasságba emelt időplatformra, a technikusok már terelték is tovább. Egyszerűen berendezett pihenő tűnő helyiségbe vezették, ahol a szófán már várták őt a felszerelésének darabjai. A rendőr meghökkenve emelte fel a hófehér, kisé törölközőre emlékeztető ágyékkötőt. Fiúk, ezt nem mondjátok komolyan igaz! Tényleg ebben kell majd parádéznom? Ez a viselet az ókori Egyiptomban. Vont vállat az idősebb férfi. Ó, oh, hogy nyelte-le a káromkodás cifrább részét. Levetkőzött, magára öltötte a majd térdigérő ágyék kötőt. A falra szerelt tükörbe pillantott, és kis hangosan felröhögött. Valahogy úgy nézhetett ki, mint akit éppen a zuhany alatt ért hívás, és egy száll törőközőbe csavarva ijekszik az asztali kommunikátor felé. Csupán a vízcseppek meg a pára hiányzott a képből. A puha bőrből készült, drágaköveknek tűnő, csiszolt üvegdarabokkal díszített, féllábszárig érő saruval meggyűlt a baja, de a technikusok a segítségére siettek. Remélem nem kell majd levennem, mert utána garantáltan csak mezitlábmaszkálhatok. Kész szerencsé, hogy nem a lovakkorba utazott az elnök helyettes. Morogta. Oda nem magát küldenénk, mert a bőrszíne nem felelne meg. Alig hajlottak barna bőrű lovagok Angliában vagy Franciaországban. Jegyezte meg a fiatalabb segítője. Hogy Németországról már ne is beszéljünk toldotta meg a társa. Oké, okay, oké, okay, mi van még? Pillantott körbe a szobában a nyomozó. A derekára csatoltak egy aranyszínű, fémlapokból álló övet. Az idősebb technikus gyors magyarázatba kezdett. Az övegy egy személyi pajzsgenerátort rejt, a vöröskővel tudja aktiválni, illetve kikapcsolni. Az energiacellák 36 órányi folyamatos működést tesznek lehetővé, de ha lehet, csak végszükség esetén használja. A beépített generátor ugyan bármiféle energiából képes utántölteni, még akár nukleáris sugárzásból is, de javaslom, ne terhelje túl a pajzsot. Mechanikus és részecske fegyvereknek is képes ellenállni, bár nem hiszem, hogy ez utóbbival találkozik majd az útja során. Aha, kösz. Jut eszembe, Jenkinsék is kaptak ilyen pajzsot? Természetesen. A maga felszerelése szinte teljesen ugyanaz, mint az övék volt, kivéve pár apróságot, például ezt. Vett elő a fali tárolóból két fémesen csillogó alkarvédőt. Ezekbe energiafegyvereket építettünk, amit a megfelelő mozdulattal tud készenléti állapotba hozni, ha gyorsan kinyújtja előre a karját. A vöröségkő megérintésével tud lőni, de bánjon vele óvatosan, mert csupán a saját szemére támaszkodhat célzáskor. Kárlos kipróbálta a fegyvert, a mozdulatára a vöröskő felvillant. A technikusok ilyetten húzódtak hátrább. Nyugi fiúk, nem áll szándékomban céllövészetet tartani, vigyorodott el a rendőr. Még valami? Ingen, a Váldész, adott rá a fiatalabb férfi egy ugyancsak aranyfényben játszó, lapos, gallérszerű fémdarabot. A furcsa viselet betakarta a vállát, elől-hátul lelógott, és majdnem a fél felső testét elfette. Érintse meg a követ Mr. Estrada! Carlos követte az utasítást. Enyhe bizsergést érzett az arcán, fejbőrén, egy pillanatra elmosódott a szoba látványa, majd ismét kitisztult a kép. Ez is valami pajzs, pislogott a segítőire. A technikusok ekkor mutattak először emberi reakciót, elvigyorodtak. Nézze meg magát! A rendőr a tükörre pillantott, és földbe gyökerezett a lába a döbbenettől. A tükörből egy testű fehér ágyékkötős, aranyló sakál fejű alak bámult vissza rá. A vicsorgó pofából vörösen izzó szemek villantak. Te magasságos! Álmélkodott. Tehát így csináltak isteneket a Jenkins familiából. Bontosan! Bár az ő holografikus maszkjuk ugye más. Hórusz, Básztet és Wadiet. De várjon, még nem teljes a felszerelése. A férfi egy hamis arany pecsét gyűrűt nyomott Carlos kezébe. Ezt húzza fel, ez a vész Ha háromszor egymás után megérinti a követ, azzal aktiválni tudja az időkaput. Valamint ez is a magáé. Kapott elő a tárolóba egy ankot. Carlos a cseppalakban végződő furcsa kereszt láttán elmosolyodott. Szkenner? Kommunikátor? Mindkettő bolintott a technikus. Azonban vegye figyelembe, hogy a hatós sugara erősen csökkentett alig pár száz méter, az elektromágneses és ionizációs interferencia szinte teljesen ismeretlen volt az ősi Egyiptomban, és a nagy teljesítményű eszközök maradandó sugárzása fejtörést okozhat a modernebb korok régészeinek. Erre bezzek, figyelnek, de istenként lehet parádézni. Dinyögte Carlos. A férfi elengedte a fülemellett a megjegyzést. Mivel nem volt időnk felkészíteni magát, az ank részletesebb információkat tartalmaz az adott korról és szokásokról. Javaslom, amikor átért tanulmányozza az adatbázist, mielőtt akcióba lendül. Ah, igen, ez az utolsó darab. Húzott elő a falrekezből egy hosszú, kampós végű botot. Oké, ez mit tud? Kapta kézbe kíváncsian a nyomozó, a fekete arany sávokkal díszített ember magas botot. Semmit, ez csak egy bot. Földrajzilag a lehető legközelebb tesszük le magát, de lehet, hogy pár mérföldet gyalogolnia kell majd. Ó, oh, majdnem elfelejtettem. Ezt tegye a fülébe. Oda-vissza fordító Ne feledje, a múltban nem használhatja a közös nyelvet, vagy akármelyik jelenlegi földi nyelvet. Kösz, de van némi tapasztalatom az időutazásban. Legyintette rendőrtiszt. Á, ah, igaz, maga profi. Majd meglátjuk, mennyire vagyok az, gondolta Kárlós, és a gyomra hirtelen diónyira zsugorodott ismeretlen terepre időbe megy, és a szokásos procedúrával ellentétben nem kap társat az akcióhoz. Visszatértek a kör alakú terembe. A fal mentén kialakított munkállomások operátorai már lázasan dolgoztak, a helyiséget az időrelék monoton, lassú ritmusú zümmögése töltötte be. A rendőrtiszt futólag odaintett a fő vezérlőpult mögött ácsorgó mungrónak. Túlságosan kedvesre programozott női géphang csendült fel, Másodlagos kompenzátorok rendben, analizálás kész. Időkoordináták betáplálva, pufferek feltöltve. Rendszerellenőrzés megtörtént, minden érték a kívánt paramétereken belül. Aktiválás 30 másodperc múlva. Kérjük az utazókat, foglalják el a helyüket a platformon! Carlos fellépett a halványkék izzásban, derengő jókora lapra. Az ümmögés felgyorsult, erősödött. Még hallotta, mint az igazgató oda kiállt neki. Sok sikert százados, hozzá vissza őket, akár élve, akár holtan! A következő pillanatban a terem fényárba borult, és a nyomozó körül eltűnt a csarnok. Pulzáló, színes hullámok ölelték körbe a testét. Szokatlan, a súlytalanságra emlékeztető állapotban lebegett, majd olyan hirtelen érkezett meg a valódi világba, hogy egy másodpercre megszédült. Szeme csak lassan szokott hozzá a félhomályhoz Orrába füstszag, erős fűszerek és bomló hús semmivel sem összetévezhető, gyomorforgató szaga hatolt. Ahogy körbenézett, egy ablaktalan, talán föld alatti helyiséget látott. A durván csiszolt kőfalakra erősített mécsesek lebbenő fénye hieroglifákra esett. Középen egy jókora kötömbön kiterített holttest hevert. Carlos csörömpölésre kapta fel a fejét. A helyiség ajtó nélküli bejáratában álló remegő, félmeztenen alakra esett a pillantása. A szikár, kopaszra borotvált férfi sápattal rogyott térdre, majd karjait maga nyújtva, hogy nem hasra vetette magát. Nem merte felemelni a tekintetét, de a rendőr így is tisztán hallotta a döbbent motyogást. Anubis! Carlos tanástalanul pislogott az előtte görnyedező alak hátára. A férfi mindebből csak annyit érzékelhetett, hogy a sakálfejű isten szótlanul tornyosul felette. A rendőr agyában egymást kergették az ilyenkor alkalmazandó protokollok. Végül arra megállapításra jutott, hogy a feladat tökéletes irányba halad, hogy bekerüljön a mintaszerűen elszúrt akció kategóriába. Igaz megkapta az általános kiképzést, és többé kevésbé ismerte a kort, de korán sem mondhatta magát szakértőnek. Köszönhető Mugró Ostoba ötletének a látni de nem látszani alapszabályt is sikerült szilánkokra zúzni, már a megérkezése percében rábukkant egy helyi. Na és ez az Isten baromság? Ettől feltűnőbb már csak akkor lennék, ha részecske fegyverre lövöldöznéket egy siklóról a város főterén Dühöngött Carlos. Azt azonban el kellett ismernie, hogy az ötlet elméletileg működhetett volna. Egy isten megjelenése csak erősíti a helyiek hitét, és mint felsőbbrendű lénynek nem mernek ellenszegülni a parancsainak. Viszont éppen ezért nem mozoghatott rejtve, nem szimatolhatott körbefeltűnés nélkül. A rendőrtiszt lélekben nagyot sóhajtott, és igyekezett isteni szerepbe bújni. Maradj, ahol vagy, nem mozdulj, szólt rá a földön térdelő férfira. Az alkarvédőről lepatintotta az Anknak álcázott szkennert, és feltérképezte vele a helyisége. Az eszköz csepp alakú felső része gyakorlatilag egy apró kijelzőként működött, és a rajta megjelenő adatokból kiderült, hogy jó helyre, jó időbe érkezett. A frissebb szöveges információ szerint a halottak városában lépett ki az időkapuból, és az előtte rettegő alak valószínűsíthetően az egyik helyi bontsmester lehetett. Carlos Enye Fintorral tett el a műszert, nem regisztrált semmiféle időtorzulást a majd 200 méteres hatósugáron belül. Túl szép lett volna, ha rögtön megtalálom őket, gondolta majd a mozdulatlan balzsamozóhoz fordult. Kelj fel, és figyelj rám! Az alacsony, vékony férfi rémült tekintettel tápászkodott fel. Nagyot nyelt, bólintott, de látszott rajta, hogy csak anubisztól való félelme miatt nem rohant még ki a világból. Bár Carlos a közös nyelven szólalt meg, az egész fejét beburkoló holómező nem engedte át a hangját. A széles, vállat is befedő gallérba épített mikroszámítógép lefordította a szavakat, és zengő, dörgő hangon továbbította a külvilág felé. Hogy hívnak? Benipe vagyok, uram. Mindazt, amit most elmondok neked. Titokként őrzöd a sírodig és azon túl. Ha bárkinek is elmondod, eljövök érted, és magammal viszlek a túlvilágba. Megértetted, Benipe? Igen, uram. Helyes. Bólintott Anubis, ám a maszk alatt Carlos lázasan törte fejét. Miként adja úgy elő a történetet, hogy ne áruljon el túl sokat, de az egyszerű férfi is megértse. Pár nappal ezelőtt, fívérem, hórusz, valamint nővéreim, vadjet és básztet az emberek közé látogatott. A lehető leggyorsabban meg kell őket találnom, mert attól tartok, atyám, a káosz ura szét, valami rosszban törje a fejét. Hallotta de hírét, hogy istenek lépték át a világ határait? A balzsamozó mester megrázta a fejét. Nem, uram, sajnálom, de semmi ilyesmiről nem tudok. Kérdez körbe, és szólj nekem, ha hallasz valamit. Itt megvárlak. Uram, nem kelhetek át a folyón? Vigyél magaddal az örök sötétségbe, de az esküm. Remek, keseredettel, Kárlós. Pont ez hiányzott, egy lelkismeretes bürokrata. Most mi a fenét csinálok? Ebben a maskarában nem sétálhatok tébában. Látom, komolyan veszed a munkád. Rendben, magam járok utána. Keríts valami egyszerű böltözetet, amiben elvegyülhetek a halandók között. Utána vezess a folyóhoz. Az egyiptomi férfi a szomszédos ajtó nélküli kamrába botorkált, de tekintetét végig az Istenen tartotta. Mikor visszatért, remegve nyújtott át a fehér leplet, majd úgy ugrott hátra, mint akit a darás csípett meg. Carlos deaktiválta az álcát, a sisakként ráboruló hologram halk zizzenéssel kikapcsolt. Benipe felnyögött, és szeme hatalmasra tágult az előbukkanó emberi arc láttán. A nyomozó megsajnálta a keszek kis embert, egy életre elegendő sok érhette az elmúlt pár percben, de a szenvedései még nem értek véget. A mester meghajolt, tétova mozdulattal a kiárat felé intett, mire a rendőrben felderengett, hogy mint magasabb rangúnak övé az elsőbség, hogy kilépjen az ajtón. Már megszólalt volna, de rájött, hogy alig emlékszik az ősi nyelvre. A gallérbe épített egységre nem számíthatott, mert a melkas részből áradó dörgedelmes hang igencsak felkelteni az emberek gyanakvását. Tetszett vagy sem, kénytelen volt a rosdás nyelv ismereteire támaszkodni. A francba ez így nem lesz jó. Egy dadagó, szavakat kerékbe törő fickóról a kutya sem hinni el, hogy Isten, morfondírozott. Végül úgy határozott, ha már átér a Nílus túlpartjára, felveszi a jómódú idegen kalmár szerepét. Ez megmagyarázná a gyatra nyelvtudását és díszes saruját. Addig jobb hián kénytelen lesz úgy tenni, mint aki elvesztette a hangját. Tanakodott egy sort, hogy mit tegyen a botjával, itt nem hagyhatja, mert a végén még isteni tárként bezárják valamely kriptába. Lenne is belőle a csodálkozás, ha bő négyezer évvel később megtalálják és elvégzik rajta a szénizotópos korvizsgálatot? Hirtelen elhatározással kiküldte a balzsamozó mestert. Alig lépett ki a férfi, Carlos a térdén négy részre törte a botot, és a fal mellett álló jókora bronztálba dobta. Egy darabig figyelte, hogy az edényben égő tűz belekap a fadarabokba, majd követte Benipét. Az épület előtt rátörő napfény egy pillanatra elvakította. A mester fejét lesúnyva szedegette a lábát Carlos mellett, csupán néha jelzett, melyik irányba forduljanak. Az utcák szinte teljesen kihaltak voltak. A rettenetes hőségben a kőfalakról remegve szállt fel a forró levegő, egy nagyobbacska raktárépület sarkán futottak bele két katonába, majdhogy nem szó szerint. A rendőr érdeklődve bámulta a harcosok fegyvereit, és egy veszélyesen hosszú pillanatra elfelejtette, hogy nem egyszerű megfigyelőként van jelen. A katonák tettetett nyugalommal figyelték a tébai helyőrség parancsnokát. Dárdáikat a földnek szegezve állták körül a halott férfit. A harcosok pajzsaikat kényelmesen a hátukra vetették, de Ahmozé tudta, majd kifúrja az oldalukat a kíváncsiság. Személy szerint ő inkább visszakívánkozott volna az ágyba, nebetkarjai karjai közé, de a haláleset miatt már pirkatadkor felverték. Kelletlenül baktatott a hírvívő után, és megesküdött, ha vaklármáról van szó, kegyetlenül megbünteti minden útjába kerülő emberét. Azonban elég volt egyetlen pillantást vetnie a ré temploma előtt heverő testre, és már is tudta, baj lesz. Még veleg volt, amikor átaláltunk? Szólalt meg a rangidős katona. Ahmozi óvatosan legugolt a halott mellé. A férfi nem lehetett több mint 30 éves, a nyakában vékony láncon lógó hórusz amulett és a fejkendőjét leszorító ezüst kígyó jómódú emberre vallott, ez pedig baj. Ha még kiderül, hogy nemes is, és szegről végről rokonságban áll az istenekkel, akkor ő, mint a helyőrség parancsnoka, a fejével fog felelni, hogy a gyilkos kézre kerítse. Ahmozé tüzetesen szemügyre vette a testet, de sérülésnek, sebnek nyomát sem látta. Fordítsátok meg! Szólt oda a katonáinak. A fegyveresek kissé kelletlenül teljesítették a parancsot, majd meghökkenten a parancsnokukra pislogtak. Uram, miféle sebez? Akmózé viszonylag fiatalkora ellenére is számtalan kisebb-nagyobb hadjáradban részt vett már, de a kisújnyi átmérőjű, éget szélű csak a homlokát ráncolta. Talán valamiféle hajító dárda okozhatta, de a seb égésnyomok nyomok nem illettek a képbe. Ha csak valaki nem egy izzó bronzruddal döfte hátba szerencsétlen? szerencsétlent, Hiába az őrség, hiába az éjszakai járőr, gonosztevők mindig akadnak tébában is. A parancsnok biztosra vette, hogy nem az égszereiért ölték meg az ismeretlent. A halott ujján ott csillogtak a gyűrűi, az érdekes mintájú széles karperec is érintetlen volt. Lehet, hogy csak megzavarták a gyilkost? Nézett körül, Ahmozé. Tekintette a közeli templom oszlopos bejáratára esett. Biztosra vette, hogy a holdisten szentélyében legalább egy pap ébren volt az éjjel, aki talán látott valamit. Felkelt, meghagyta a katonáinak, ne engedjék túl közel a bámészkodókat, majd belépett a templom hűvös homájába. Az illatos olajmécsesek derengő fényében hajladozó ruhás, kopaszra borotvált pap bosszúsan fordult a katona felé. Már a nyelvén volt a szó, hogy kiparancsolja a fegyverest, amikor a tekintete annak rangját jelző nyakláncára és csuklópántjára esett. Gyanakvó kissé aggódó arccal lépett közelebb a parancsnokhoz. Béke veled, konszuszolgája! Üdvözölte Ahmozé meghajolva az idős papot. Veled is, téba katonája, mit tehetek érted? Pont a karba a kezét az öreg. Megöltek egy embert a szentély előtt. Nem sokkal lafelkete előtt történhetett a dolog. Nem láttál vagy hallottál semmit? Kansú papja eltűnődött, majd megrázta a fejét. Holt kelte óta itt vagyok, de nem emlékszem semmire. Igaz, elmerültem az imáimban. Ahmose bólogatott, de közben tekintette a sarukban heverő feltekert gyékényre esett. Vagy húztad a lóbört öreg. Gondolta, de hangosan így szólt. Köszönöm, hogy rám szántál az idődből, konszuszolgája. Ha esetleg eszedbe jut valami, kérlek szólj bármelyik katonának, üzeny értem. ne? Természetesen. Intette a pap, és már indult volna a belső szentély felé, amikor megtorpant, visszafordult. Várj egy kicsit, parancsnok. Talán mégis van valami. Nem sokkal virradat előtt, mintha furcsa villanás fényét láttam volna visszaverődni az oszlopokról. Még csodálkoztam is, hiszen derült volt az ég, nem készülődött vihar. Most, hogy töröm a fejem, mintha hangot is hallottam volna. Miféle hangot? Kiáltást? Beszédet? Nem. Inkább olyasmit, mint amikor fa csikordul a kövön. Vagy inkább, amikor két bronzlap surlódik egymáson. Nem, nem is. Inkább a parancsnok rezzen arcal arccal hallgatta végig az idős férfi találgatását, majd bólintott. Köszönöm, sokat segítettél, béke veled! A templom előtt húzódó utcán kereskedők, teherhordó rabszolgák igyekeztek céljuk felé. Sietni kellett, mert a reggeli napfény hamarosan átvált gyilkos hőségbe, amikor csupán az mozdul ki az árnyékot adó kifeszített leplek és a házak hűvöséből, akinek feltétlenül szükséges. Akhmozi a halott férfira pillantott, majd odaszólt a türelmesen várakozó katonáinak: Tiketten! Vigyétek a testet a balzsamozókhoz, ti pedig kezdjetek el kérdezősködni, hát ha valaki ismeri ezt a szerencsétlent. A tévai harcosok szétrebbentek, hogy teljesítsék a parancsot. Akhmozé úgy vélte, még ha nem is jelentkezik senki a halottért, a férfi ékszerei bőven fedezik majd a végtisztesség költségeit. A két kielölt katona, dárdáikat használva, ideglenes hordágyként felkapta a holttestet, és elindultak vele a folyó felé. A balzsamozók a túl túlsó partján éltek. Akhmozé az egyre növekő meleg ellenére is megborzongott. Nyugat, amerre a halál lakik. Elgondolkodva a ballagott a holteste cipelő fegyveresek után ám alig lépett ötöt, amikor mögötte fájdalmas kiáltás harsant. Tőréhez kapott, megpördült. Az egyik katonája a homokba térdelt, dárdája a földön hevert, bal kezét a melkasához szorítva, kintól eltorzult arca jajgatott. Mi történt? Megtámadtak? A harcos nem felelt, csak a fejét rázta. Az emberek megtorpantak, ám a sebesült társukhoz visszatérő katonák türelmetlen szavakkal, erőteljes lökésekkel bírták mozgásra a szájukat tátó rézelődőket. Menjetek a dolgotokra! Nincs itt semmi látnivaló! Ahmoze a karjánál fogva felrántotta a nyugdícselő katonát. Az Istenekre beszélj, vagy megjárod! Uram, én! rémült halára a harcos. «Mutasd a kezed! A férfi reszketve nyújtotta ki a karját. A panasnak meghökkentem mered a katona kezére. A középső újon széles, éget nyom húzódott, a hús szinte a csontig elszenesedett. – Mit tettél te nyomorult? Én? – Hiszen neki már úgysem volt szüksége a gyűrűre? – védekezett rémülten a katona. – Felpróbáltam, de hirtelen forró lett és hamuvá omlott szét. A tiszt összevont szemöldökkel hallgatta a dadogást. Mérgezett ékszerekről már hallott ő is. Az előkelőbb családokban előfordult, hogy egy-egy nyakék vagy karperec okozta halálát a nem kívánatos személynek. Ám olyannal még nem találkozott, hogy egy gyűrű tűz nélkül felizzon, majd szinte nyomtalanul eltűnjön. Hogy zavarát leplezze, ráförmett a katonára. Tolvaj vagy! Mostantól nincs helyet közöttünk! Vigyétek a helyőrségbe és zárjátok be! Intette közelebb az emberei. Egészen eddig a percig úgy gondolta, hogy átadja a helyettesének a halott férfi ügyének kivizsgálását, de a magától semmivé olvadó kövesgyűrű hallatán meggondolta magát. Érezte, hogy valami sötét, titok lappang a dolog mögött. Miközben elvezették a kezét babusgató férfit, Akmoza észrevett egy ivót. Bár a fügesörhöz még egy kicsit korai volt, de úgy vélte, egy pohár kesernyi és édeskés nedű mellett könnyebb lesz gondolkodni. Letelepedett a kifeszített fakóvörös szövettető alá. A hajlongban megjelenő kövérkés italkereskedő hamarosan letette elé a teli poharat. Akmoza eltöprengve kortyolt bele a kőpincében hűtött italba. Van egy halott férfi, akit eddig még senki sem ismert fel. Az öltözete alapján jó módu, talán még nemes is. A gyilkos nem rabolta ki, ám valamiféle ismeretlen fegyvert használt. A gyűrű pedig magától felizzott, mint a. A parancsnok eddig jutott a gondolataival, amikor belehasított a felismerés. Kirúgta maga alól az egyszerű fazsámait, mire az ital kereskedő ilyet arccal bújt elő a házból. A nyakék, az ég Istenek jele, amit az ismeretlen viselt. Hát persze, húrus, mint Ízis és Oziris gyermeke, közeli kapcsolatban a rával a nap Istennel, mi más lenne képes hamuvá égetni bármit, mint a nap? Igen, ez megmagyarázza az ég sebet a férfi hátán. Motyogta Ahmozi a mit sem értő kocsmárosra bámulva. Beszélnem kell Horus papjaival. Talán ők ismerik ezt a férfit. Nem törődve az értetlenül utána bámuló emberekkel, a parancsnok futó lépésben elindult a legközelebbi hórus szentély felé. Az állandó kíséretére kirendelt két katona elégedetlen grimasszal az arcán ugrott ki az épület árnyékából, és dárdaikat felkapva a parancsnok után Horus Hórusz templomában jóval nagyobb nyüzsgés fogadta a parancsnokot, mint konsú szentélyében. Meglepően sok imádkozó, vagy inkább csak a lassan beköszöntő hőség elől a hűvösbe menekülő ember kuporgott az oszlopok tövében. Amikor Akmozakissé kifulladva, szintén beesett a hűvös falak közé, négy pap is görnyedezett a csarnokban. Már mindannyian felé kapták a fejüket, de csak az egyikük tápázkodott fel, hogy fogadja a parancsnokot. A közelben hűsülő emberek óvatos pillantásokkal méregették a fiatal fegyverest. Béke veled, téba katonája! Mi áradban vagy erre? Ha imádkozni? fogod bele a szentember. Bocsás, meg, Horus szolgája, de a dolgom sürgős, és hivatalból vagyok itt, vágott Akmaz-e az előírásos mozdulattal meghajló férfi szavába. Kérdéseim lennének, és remélem, hogy te talán tudod a választ. Ted felőked, bátran, mosolyt el a kisé pocakos pap. Mond, létezik olyan erő, ami az egyik ember húsát színnégeti, míg a másikat sértetlenül hagyja? Hm. Meg lehet, parancsnok. De pontosabban elmondhatnád, mi a fejedben? Egy gyűrűről lenne szó, ami a tulajdonosának semmiféle kárt nem okozott, de amint egy tolvaj húzta az újára. nos, az ékszer hamuvá hullott, és kisján a csontig leégette a húst. A papa homlokát ráncolta, és eltűnődve a szentély mélye felé tekintett. Fényt láttál-e, parancsnok? Nem, csak a kiáltás hallottam meg. Azt mondod, a tulajdonosát nem égette meg a gyűrű? Pontosan. Igaz, a férfi halott volt, ezért is próbálta meg a tolvaj ellopni az ékszert. Értem, bólogatott Hórusz papja. És azt mondod, hamuvá vált? Igen, felelte Akmozé, miközben egyre inkább elhatalmasodott rajta az érzés, a pap semmit sem tud, talán még soha nem is hallott ilyen esetről. Ám meglepetésére a pocakosodó férfi elmosolyodott, széttárta a karját. Azt hiszem, rossz helyen jársz. Inkább Anubis szolgáit kérdezz, mert Horus nagyapja erejével bír, a nap fényével, így... Achmozet türelmetlen mozdulattal elbúcsúzott a paptól, nem állt szándékában végighallgatni a szószátjár férfi előadását. Már csak azért sem, mert a jelek szerint rossz Istenhez fordul tanácsért. Magához intette a katonáit. Átmegyek a halottak városába, ti a parton megvártok! A fegyveresek tettetett közönnyel bólintottak, bár a parancsnok érezte a belülük áradó feszültséget. Szó, ami szó, ő maga sem szívesen kelt át a Níluson. Hivatalosan a nyugati part is téba részét képezi, így az ő fennhatósága alá tartozott. Ám amíg a keleti part élettel teli nyüzsgése csupán a legforróbb órákra szünetelt, odaállt csupán az időnként felhangzó halotti énekek és búcsúztató imádságok törték meg a sűrű csendet. A nap lassan elérte a delelőt, és a tikkasztó forróság még a legelszántabb utcai árusokat is árnyékba kergette. A három fegyverest az épületek árnyékában piherő emberek kíváncsi, értetlen tekintete kísérte egészen a folyóig. Ugyan miféle fontos dolog lehet az, ami miatt a katonák a hő gutát kockáztatva a város utcáit róják. A nílus partján mindig akadt csónak és gazdája, aki átvitte az utasokat a túlpartra. A folyó felől hűvösebb fuvalla csapott az ifjú tiszt arcába. Messze, sok nyire a kiválasztott ladiktól, míves gája igyekezett észak felé. Talán valamelyik udvari főméltóságnak támad kedve a vizen tölteni a forróság óráit. Az apróbb hajócskák és halász deregék sietve tértek ki a színes, vásznakkal feldíszített evezős hajó útjából. A parton alig száz lépésnyire álló műhelyből kopácsolás, szekercék és fakalapácsok hangja adta hírül, a hajóépítő mesterek még ilyenkor sem pihennek. Akmoze egyedül szállt be a csónakba, katonáit az aprócska kikötő pihenőhelyére küldte. Nem volt szüksége fegyveres kíséretre, de ha mégis, úgy a városa a saját őrségét vezénli majd a szolgálatára. Oda sem figyelt a jól fizető fuvarban reménykedő tutajos gazda hajlongására. Vigyél át, de gyorsan! vetette oda az evezősnek. A hullámok csobbanása, a folyó felett lengedező hűvös kés levegő és a lágy ringatózás, még ha csupán rövid időre is, de nyugalommal, békével töltötte el a parancsnokot. Nem messze a csónaktól pikkelyes krokodil hát fodrozta a felszínt, majd egy szemvillanás alatt lebukott. Ahmozi elmosolyodott. A folyó az életet jelentette a birodalom számára. Elég volt csak egy pillantást vetni a partmenti sás rengetegre, a pálmaligetekre, a kicsit távolabb elterülő földekre, hogy az ember szíve megdobbanjon. Vadlót csapat húzott el a férfi feje felett, majd nagykört leírva egyenesen folyás irányba szálltak tovább. A parancsnok gondolatai elkalandoztak, eszébe jutottak a szülei. Apja, Teti, Biztosan büszke lett volna rá, hiszen ő maga is a isten seregében szolgált, íjászként, de nem érhette meg a napot, amikor a fiát kinevezték ötven katona élére. Apja már akkor beteg volt, amikor a sereg visszatért az etiópiai határon folytatott kisebb hadjáratból. Sem imádság, sem a gyógyfőzetek nem segítettek, és Teti hamarosan elindult a végső utazásra, Oziris birodalmába. A felesége mély szomorúságba zuhant, és az északról hazatérő Ahmozi a szülői házat már üresen elhagyatva találta. Az ismerősök szerint kígyó marta halára az asszonyt. Az ifjú harcos meggyászolta a szüleit, majd már csak az emlékük miatt is még keményebben vetette bele magát a kiképzésbe, minden veszélyes feladatra elsőként jelentkezett, és társai egyre inkább vezetőjükként tekintettek rá. Parancsnokai szeme is hamar megakadt az igyekvő, törhöz, bárthoz remekülértő fiatal katonán, és mire betöltötte a 24. évét már 250 harcosnak parancsolt. A túlpartra érve szólt a deregésnek, hogy várja meg. A csupán koszos ágyékkötőt viselő izzadt férfi kelletlen arcot vágott, de nem mert ellentmondani. mondani. Akhmoza megértette a tutajos gazda vonakodását, senki sem szeretett a szükségesnél több időt tölteni a nélus innenső oldalán. Alig tett pár lépést a puha fövenyen, amikor a közeli, alacsony épület felől már is négy fegyveres sietett elé. A rangidős katona tisztelegve enyhén remegő hangon szólalt meg. Uram, nem tudtuk, hogy ez, nem kaptunk rólad hírt. Nem terveztem ezt a látogatást. Mutasd meg, hová vitték az embereim a hajnali gyilkosság áldozatát! A katona intett társainak, hogy maradjanak a posztjukon, majd Akmozira pillantott. Erre, uram! A halottak városa nyomasztó csendelteli utcáit, alacsony balzsamozó műhelyek, a mesterek és segédeik idegenes szállásai, és néhány kisebb szentély szegélyezte. A fiatal parancsnok régebben még csodálkozott, hogy Anubisnak szinte sehol nem építettek templomot, de mióta először járt a Nélus nyugati partján fekvő városban, rájött, hogy nincs rá szükség. Nem jó, ha a holtak keverednek az élőkkel. A túlvilág és az elmúlás gondolatát idéző épület csak kellemetlen érzéseket, nyugtalanságot keltene az emberekben. Szótlanul követte a harcost. Egyik másik házból halk búcsú imák hangjai szűrődtek ki a napsütötte utcára. A következő sarkon kis hián egy balzsamozót és a kísérőjét. A bocsánatkérés már Akmoze nyelvvel hegyén volt, de a mester mellett átsorgó alakot megpillantva a torkán a szó. Az ismeretlen férfi majd fél fejjel magasabb volt nála. Bőre halványabb árnyalatban játszott, mint a legtöbb egyiptominak, haját szokatlan módon egyenesre rövidre nyírta. A fehér gyász lepel, amit az idegen viselt, ugyan nem mutatott sokat, de akmoza úgy sejtette izmos testet takar. A férfi arany alkarvédője láttán a parancsnok szeme elkeskenyedett. Ilyesmi holmit csak nagyon magas rangú katonák, tábornokok hortak, de talán csak a fáraó engedhette meg magának, hogy aranyból készítesse. Az alkarvédőhöz erősített Ang azonban semmiképpen sem egyszerű főtisztre utalt. Akhmoze zavar gyanakvását a díszes égkövekkel kirakott magas saru csak tovább fokozta. A balzsamozó mester ideges, megrettent kifejezése elárulta, valami nincs rendben. A parancsnok kezetőre nyelére fonódott, tekintetét az ismeretlen férfira szegezte. Ki vagy uram? nézett Akhmoze határozottan a magas férfi szemébe. Az ismeretlen az ajkára mutatott, majd megrázta a fejét. A balzsamozó szólalt meghelyette, hangjában remegett az idegesség. Ő itt -meri rá, aki messziről jött hozzánk, és egy rokonát keresi. Hallgatási fogadalmat tett, hogy amíg meg nem találja, addig nem ejt ki szót a száján. Igen? mondta fel a szemöldökét Akmoze. Talán hallotta a rokon, ahogy itt keresi? Miért nem a helyőrségben kérdezősködik, vagy a piacon, ahogy mindenki más tenné? Ó, persze, hiszen nem beszélhet. Mond, mester, veled miként közölte mindezt? Mutogatással? Mire ideigértek a beszélgetésben a parancsnokot kísérő katona már dárdáját az idegenre szegezve parancsra várt. Merirá dühösen felmordult és félrelgte a fegyverhegyét. A katona rutinos mozdulattal rántotta arréba dárdát, és sok ezerszer gyakorolt mozdulattal döfött. A balzsamozó ietten felkiáltott és hátré bugrott. elsörnyedve elszörnyedve figyelte, hogy a fegyver bronzhegye zizzenő, koppanó hanggal megtorpan a levegőben, alig fél arasznyira az ismeretlen melkasától. A katona döbbenten elejtette a dárdát. És tován a parancsnokára merett. Ne várjatok! tért magához a mester, majd Meri rához fordult. Uram, meg kell nekik is mutatnod. Ő e a tébai helyőrség parancsnoka, ő talán többet tud neked segíteni, mint én. Az idegen eltűnődve körbe pillantott. A folyó felől kisebb szamár karaván közeledett, az állatok hátán gyolcsbálák, olajjal teli kancsók hintáztak. A hajtók csupán a kezükben lóbált vesszőket használták, egyik sem merte ijeszteni hangját, mint az bárhol máshol tették volna. A holtak birodalmába nem illett a hangoskodás. Merirá a közeli alacsony épületre mutatott, majd meg sem várva a többieket, határozott léptekkel elindult. Ahmozé a férfi nyomába erett. Katonáját a siratóhelyiség bejáratánál hagyta, azzal a szigorú utasítással, hogy senki sem léphet be. Az épület egyetlen elmúlás szagot árasztó helyiségében az idegen megtorpant, majd Ahmozé felé fordult és ledobta magáról a fehér leplet. A szoba félhomájában felizzó vörös szempár, önkéntelen elfúló nyöszörgést csalt a parancsnok ajkára. A Carlos Gallériába épített tolmács egység gyorsan, pontosan lefordította a katonatiszt és Benipe között lezajlott beszélgetést. Magában elismeréssel adózott a cingár balzsamozó mester ügyes hazugságának, ám belső vészjelzője teljes hangerőre kapcsolt a fejében, amikor a katona kérdezősködni kezdett. A fene megette azt a nyavajás zsaruszimatodat. Bosszankodott a katonatisztre Carlos, miközben a rejtekében bekapcsolta a személyi energiapajzsát. Ha pár ezer évvel később született, egész jó nyomozó lehetett volna belőled. A parancsnokot kísérő katona minden figyelmeztetés nélkül villámgyorsan döfött. Ha a százados nem kapcsolja be időben a pajzsot, így azonban megúszta egy karcolás nélkül. Jó lesz emlékezni, ezek a kis mitugrászok veszélyesen gyorsak a dárdáikkal. Benipe eléje ugrott, a saját testével védve Carloszt az esetleges újabb támadásoktól. Carlos meglepetten vonta fel a szemöldökét, mert nem tudta, mire vélni a férfi önfeláldozását. Talán abban reménykedett, ha ledöfik, Anubis különleges bánásmódban részesíti majd, a miért a védelméreket. Nem tudta, de a valzsamozó addigra már hozzáintézte a szavait. Uram, meg kell nekik is mutatnod. Ő Akmozé, a tébai helyőrség panancsnoka. Ő talán többet tud segíteni neked, mint én. A rendőr gondolatai villámként cikáztak. Nem szívesen avatott volna be még több helyét a dologba, bár az inkognitójának már amúgy is búcsút mondhatott, ám Beripének igaza volt. A helyi katonai parancsnok nagy segítsége lehet a nyomozásban, ha szükséges, egy egész helyőrséget tud mozgósítani. Igaz, ha odáig fajulnának a dolgok, hogy a helyi hadsereget kell igénybe venni? Káosz már szinte biztosan magának tudhatja a történelem leghosszabb letöltendő börtönbüntetését. Egyefene! fene! Legfeljebb ezt az ahmozét is megfenyegetem az örökkárhozattal. Tudta jól, hogy nagyon veszélyes játékba kezdett, viszont ha már beavatja a katonát, mindenképpen a kíváncsi tekintetektől távol akarta a frászt hozni az egyiptomi tisztre. Találomra rábökött az egyik üresnek tűnő épületre. Csak a parancsnok lépett be bele az egyszerű kőkamrába. Kárlos figyelmét nem került el, hogy a katona végig a tőre markolatán tartotta a kezét, és csupán akkor engedte el, amikor a nyomozó bekapcsolta az Anubis álcát. Akmozét térdere rogyott az Isten előtt. Uram, bocsáss meg! Carlos kiség kényelmetlenül érezte magát, hogy akárkivel találkozik, az azonnal hasra vágja magát előtte, ami azonban még inkább zavarta, hogy milyen könnyen hozzá lehet szokni a hatalom jó esően bizsergető érzéséhez. Megbocsájtom, mert nem tudhattad, de most tapra, beszédem van veled. A rendőr nézte a fürgén felpattanó katonát. A huszas évei végén járó, sportos, testalkatú férfi értelmesen csillogó szeme inkább kíváncsiságot semmint félelmet tükrözött. Carlos a torkát. A hang a holomaszk aktiválásakor automatikusan életre kelt egység, rejtett hangszóróiból kisefajta mennydörgésként gördült végig a kőfalak között. A fene abba a hatásvadász programozóba! Ha alsó nadrágot is gyártanának, a passát szél amikor a viselője elfingja magát, bosszankodott az időrendőr. Akhmoze türelmesen várakozott, amíg Carlos összeszedte a gondolatait. Rezenés nélkül végighallgatta a kínhalál ígéretét, ha bárkinek is szótejt az Istennel történt találkozásról. Számíthatsz rám, uram! Mit kívánsz tőlem? A rendőr elmosolyodott a holografikus álca rejtekében. Igazi katona, ne ezzel a fickóval talán megyek majd valamire. Hórusz, vadjet és basztet! átlépte az emberi világ küszöbét. Fontos híreim vannak a számukra. Meg kell őket találnom, és ebben kell a segítséged. Bocsáss meg, uram, de Isteni erőd nem segítene többet, mint az én pár ezer harcosom? Pompás, ez az, barátocskám, kötözködj, csak nincs még elég bajom. Kezdett el izzadni Carlos a maszk alatt, de kivágta. Nem, mert ha jól sejtem, emberi alakot öltöttek. Ne feledd, istenekről van szó, akik el tudnak rejtőzni. Értem, nos, én nem tudok egyetlen Isten érkezésről sem, már pedig az ilyen esemény híre hamar bejárná a birodalmat. Tudod, hogy melyik városba mentek? Áha, a kihallgatás megkezdődött, somolygott Kárlósz. Itt tébában látták őket utójára! Mondd el, hogy néznek ki. Szólok a katonáimnak, tartsák nyitva a szemüket. A rendőr rövid habozás után kézbe vette az ankot. Magában már számolgatta, hogy egy ilyen fokú időbűncselekményért hány évig kell majd egy eldugott a bányamezőn sinylődnie, de nem látott egyszerűbb módot. Kénytelen volt hinni benne, hogy a katona tiszt tartja az adott szavát, és persze a száját is. Tudok jobbat! Megmutatom! Nézd! Íme hórusz emberi alakban! A kombinált eszköz kékes fényjel aktiválódott, majd a csepp alakú részből háromdimenziós fénykép emelkedett ki. Ákmozé álmélkodva hajolt közele lassan forgó képhez. Ő maga is meglepődött, de az eleinte érzett döbbenettel kevert rémülete lassan elmúlt. Az anubizból áradó erő biztonságérzettel, izgalommal töltötte el. Uram, ez a férfi olyan fehér a bőre, mint néhány messzi éjszakon élő népnek. Igen, tudom. Remélem, hogy éppen ezért könnyen megtaláljuk. – Megjegyezted! Ő vagy A parancsnok figyelmesen végignézte a képeket, majd bólintott. – Értesítek minden alparancsnokot, ha kell, tűvé tesszük érte az egész környéket. Követet küldök a fárahoz. és a hadsereg –– Nem! – dörrent Anubis hangja. – Csendben, feltűnés nélkül kell őket megtalálnunk, mert félek, szétkeze van a dologban. Ha gonosz apám megneszeli a dolgot, ki tudja, miféle borzalmat szabadít rá a városra, vagy akár egész Egyiptomra. Ekkora kockázatot nem vállalhatunk. Ahogy kívánod, uram, Szeppent meg Akmoze, akkor csak mi kettel leszünk a feladatra? Igen, azt hiszem, minél kevesebben tudnak róla, annál jobb. Értem. Mi a terved? Carlos pontosan ettől a kérdéstől félt leginkább. Az Ankba épített scanner csupán pár száz méteres hatósugárral rendelkezett, és ha csak nem akarják szinte szó szerint bebarangolni az egész várost, kételenek a hagyományos módszerhez folyamodni, kérdezősködni. Akármi is történt a Jenkins családdal, már több mint 24 óra eltelt, és az idő ellenük dolgozott. Carlos terf kérdéssel fordult Ahmozéhoz. Nem történt semmi szokatlan az elmúlt pár napban! Idegenek a városban, furcsa utazók! Nem kaptam jelentést ilyesmiről, de ma hajnalban történt egy furcsa haláleset. Az egyik templom előtt meggyilkoltak egy ismeretlen férfit. Éppen úton voltam, hogy beszéljek a balzsamozó mesterrel, amikor találkoztunk. Hm, rendben! Lássuk azt a holttestet! csapott le Kárlos a halvány nyomra. Ahhozza a bejárathoz ment, és kiszólt a katonáknak. És kiszólt a katonának, hogy kerítsen pár rabszolgát, akik majd áthozzák a halott férfit. Kárlosznak már a nyelve hegyén volt, hogy van ő neki lába, el tud gyalogolni a halottat rejtő épületig, de végül csak megcsóválta a fejét. Meg kell szoknom, hogy ez nem a modernkor, aki megtette, az parancsolt, aki meg nem, az engedelmeskedett. Uram, Adubis, kérdezhetek? Szólalt meg hirtelen Ahmozé. Az attól függ, mire vagy kíváncsi? A halál után a lelkünk, ne is mond tovább! Erről nem beszélhetek halandóval. De mond csak, nem félsz tőlem? A parancsnok halványon elmosolyodott, de tekintete komoly maradt. Bolond az az ember, aki nem tart az istenektől, és ugyancsak bolond az, aki nem tesz meg mindent, amit ti kértek. Félek, uram, de úgy hiszem, amíg a segítségedre vagyok, nem teszel a káromra. Bölcs vagy, ifjú Ahmazé, bologatott Carlos, miközben igyekezett visszafolytani a vigyorgását. Az épület előtt zajtámadt, két görnyedező szinte teljesen mesztelen alak bukkant fel a bejáratnál. Izzadt arcuk és sebesen kapkodó lélegzetük elárulta, hogy igencsak siethettek a halott szállítással, Óvatosan letették a testet a fal mellett emelt alacsony kőpadra, majd a velük együtt belépő Benny Pekurt a vakkantására hajlongva kiszkoltak. A balzsamozó mester habozva Carlosra pislogott, majd hogy az Isten nem foglalkozott vele, csendben a sarokba kuporodott. A rendőr hümmögve vette szemügyre a hátán fekvő testet. Ismerősnek tűnt a férfi. Hirtelen ötlettől vezérelve leakasztotta az ankot az alkarvédőjéről, az eszköz kékes fénye láttán ahmoza nyugtalanul megmozdult. Carlos csupán egy kézmozdulattal jelezte a tisztnek, maradjon nyugodtan. A scanner memóriájából előkereste az eltűnt személyek adatait, és amikor a halott férfi háromdimenziós képe megjelent, az ank csepp alakú feje felett a parancsnok felhördült. Ő az uram! Anubis, amit látok, az a halott lelke? Mert akmozi a derengő, alig araszny alakra. A rendőr felmordult. Esze ágában se volt megmagyarázni, így inkább csak rábólintott. Igen, parancsnok, de most maradj csendben! Igyekezett eltitkolni a megdöbbenését, mert a scanner adatai szerint Julio Guerrez kevert a kőpadon egyik a Jenkins család biztonságáért felelős ügynököknek. Carlos homlokát ráncolva mellett az analízis eredményét listázó apró kivetítőre, majd megismételte az elemzést. Értetlenül bámulta a scannert, nem akart hinni a szemének. Az ügynök halálát ismeretlen fegyver okozta. A gyilkos lövés energia lenyomata nem egyezett egyetlen a jövőben ismert fegyverével sem. A nyomozó kikapcsolta a készüléket, tekintetét a halotton pihentetve töprengett. Ki a franc lövöldözik az ókorban energiapisztollyal? Tette fel magának az aggasztó kérdést. Jenkinsék nem hozhattak át fegyvert a jövőből, ha csak az a Rohat mungró nem hazudott, és a testőreik valami szuper titkos fegyvert kaptak a küldetésre. De miért ölték meg? Kik tették? Hol van a Jenkins-família? A hosszúra nyúló csendet a katonatiszt törte meg. Uram, minden rendben? Mit? Igen, persze, eszmét felkárlossz. Mit tudsz erről a gyilkosságról? Ahmose vállat mond. Szinte semmit. Hajnalban az egyik konsú templom közelében találtra halottra a járőr. Az éjjel szolgáló papcsupán szokatlan felvillanó fényeket vért látni, de nem ment ki a hogy utána járjon a dolognak. A seb alapján azt mondanám, leszúrták egy izzúnyással. Megkérdeztünk pár embert a környéken, de senki sem ismeri ezt a férfit, senki sem látott semmit. Ahogy az már csak lenni szokott ilyenkor. Vágott fancsali képet a rendőr, majd hirtelen rájött, hogy az Istenek alig ha grimaszolnak, tehát gyorsan ismét szobor merevre igazította az arcónásait. Rendben! Most menjetek ki! Útjára bocsájtom a halottat, és ezt nem kell nektek látni. Ha csak! Nem akartok csatlakozni hozzá! Úram, a balzsamozással mi lesz? Tápászkodott fel Benipe a sarokban. Ne legyen rá, gondod! Őt én veszem pártfogásba! Legyintett Carlos. A balzsamozómester savanyú ábrázattal pislogott a halott égszereire, de ki mer ellent mondani Anubisznak. Akmoza és Benipe mélyen meghajóva kihátráltak. Az ajtó előtt őrködő katona kérdő tekintettel pillantotta tisztre. Térj vissza a posztodra, és senkireket egy szót sem! Szólt oda neki a parancsnok. A fegyveres tisztelgésre emelte a dárdáját, majd könnyű futással elindult a csendes épületek között. Azt hiszem, rám már nincs itt szükség, dünnyögte a balzsamozó mester, azzal megfordult. Isten vagy sem, de ő bizony számította halott aranynak tűnő nyakékére és karpereseire. Az ismeretlen férfi gyűrűi önmagukban is fedezték volna a balzsamozás teljes költségét, így senkinek sem tűnt volna fel, ha nyoma vész a többi ékszernek. Az alacsony köépület sarkán megtorpant. A hátsó falba vágott alig ökölnyi széles ablakocskára esett a pillantása. Vajon? Mit csinálhat most Anubis a testel? Miért küldött ki minket? közelebb merészkedett a lőrésszerű ablaknyíláshoz. Menni ne legyél ostoba! Ki tudja, mi történik veled, ha belesel? szólalt meg a józanabbik énje de a kíváncsisága erősebb volt, mint a félelme. Bekokucskált, és a látványtól kénytelen volt mindkét kezét a szájára tapasztani, hogy elfogyta kitörni készülő rémült kiáltását. Anubis éppen a karjába kapta a halottat, majd a hátsó fal előtt lebegő, lilás fényben izzó átjáróhoz vitte. Menipe azt hitte, hogy az alvilág magával viszi a halottat, ám Anubis csupán lágyan behelyezte a halottat a fénykapuba, majd hátralépett. A test úgy olvad bele a lilás vibrálásba, mint ahogy zsírolvad el a bronzedényben. Az egész folyamat csak pár dobbanásnyi ideig tartott, ám a mester úgy érezte, mintha már egy örökké valóság óta állna az ablaknál, kővédermedve. Csak akkor mozdult meg, amikor Anubis lángjai kialudtak, és a halottak ura felé fordította a fejét. Benépe biztosra vette, hogy az Isten észrevette őt, rémült nyögéssel ugrott el az ablaktól, majd lábakkal futásnak ered. Végem! Anubis meglátott! ott! Mindjárt utolér és a fülembe bömböl! Nem is figyelte, merre szalad, csak loholt. A katona, mintha a földből ugrott volna elő, úgy termett a gírhes férfi előtt. Hová, hová ilyen sietve, mester! hökkent meg a fegyveres. Engedj utamra, ha nem akarsz te is bajba kerülni! Nem úgy van az. Éppen téged kerestelek. Kemény marok ragadta meg Benipe vállát. A balzsamozó csak ekkor ismerte fel a férfit. Az a harcos volt, aki Akmoze parancsnokot kísérte. Mit akarsz tőlem? Engedj el te ostoba! Vergődött Beni a szorításban. Mi történt? Beszélj! Mit láttál? Hagy békén! Hát nem érted? Hanubis ha itt talál, téged sem kímél. ereszel! Hanubis! Nézett nagyot a harcos. Ő lenne az a furcsa idegen? Nem beszélhetek, Megeskütem, hogy hallgatok. Kérlek, hagyj elmenni! Fogta könyörgőre a dolgot a balzsamozó mester. Igen? Akkor most miért menekülsz? Kilestem, Anubis mint... Ej, mindegy, nekem már végem! A katona elengedte a reszkető férfi vállát, majd megcsóválta a fejét. Ha egy Isten a halálodat akarja, akkor csak egyet tehetsz. Imádkozol, hogy egy másik Isten megszánjon és a te oldaladra álljon. Igen, de kihez fohászkodjak? Ki elég bátor, hogy a holtak urának dühét lecsillapítsa. Én tudok egyet. Mit tudsz te! ostoba a katona! torkolta le a lassan magához térő mester a fegyveres. A dárdáthoz értesz, de az Istenekhez semmi közöd? Tévedsz, de rendben legyen, ahogy akarod. Viszont ne csodálkozz, ha a vacsorádat már a halott lelkekkel költöd el. Feltéve, ha bármit is kapsz majd a kínokon túl, kapta fel a fegyverét a katona. M megállj! Kir kiről beszélsz? Ki lenne az az Isten? Ilyet meg Benipe. Szét! Ki más? Vigyorodott el komoran a harcos. Ó nem! Nem, nem! A káosz ura még sosem senkinek sem segített, csak fájdalmat és nyomorúságot hozott ránk, és... Ahogy mondtam, maradj magadnak, és várd a halálod! Mordul dühösen a fegyveres. De szétnek! Nincs szentélye tévában! Hol imádkozzak hozzá! Ha tényleg az ő védelmébe akarod helyezni magad... Gyere velem! Megmutatom! Menipe habozva pislogott a lassan távolodó férfi alakjára, majd elkeseredetten utána kiáltott. Várj! Jövök! Mutasd az utat! A katona kivezette a halottak városából. A keszegmester egyre gyanakvóbban forgatta a fejét, majd amikor elhagyták az utolsó pálma ligetet is, és lábuk már a sivatag homokját tapotta, megtorpan. Hová viszel engem? Talán éppen te fogod Anubis haragját beteljesíteni rajtam? Megölsz a sivatagban? Aztán elásol? A harcos gúnyosan felnevetett, ostoba vén ember, ezért bizony nem hoztalak volna ilyen messzire, elvezettelek volna a folyóhoz, ott leszúrlak, a vízbelöklek és a többit a krokodilokra bizom. Gyere, ha élni akarsz! Benipe bizonytalankodva követte a katonát. A forró homok könnyedén bejutott a sarujába, égette a lábát, és hamarosan már csak sántikált. A nap még messze járt a horizontól, a felhőtlen égről bőszen szórta rájuk áldó és mégis gyilkos sugarait. Pihenjünk, nem bírom tovább lihegte. Nem szükséges, megérkeztünk pillantott körbe a fegyveres. A balzsamozó mester akárhogy méregette a szemét, csupán sárgás-fehér dűnéket látott mindenfelé.-Az Istenekre te játszol velem! A katona azonban nem figyelt már rá, dárdájával a homokot döfködve keresett valamit, majd egyszer csak a fegyver tompán koppant valamin. Háromszor koppant a dárda nyele supti vagyok, híreket hozok kiáltotta a harcos a sivatagba. Ez bolond, megbujtant a hőségtől gondolta Benipe elrémülve. ám a következő pillanatban ilyetten ugrott hátra. Ha a katona nem kapja el, legurul a homokhuckáról. A semmiből legalább két öl széles és ugyanolyan magas fém fal termet előttük. A fal peremén zöldes fények ragyogtak. A felcsattanó, ideges akcentusú hangra Benipe kis hiány összeesett. Beszélj! A katona leborult az ezüstesen csillogó fém előtt, magával rántva az amúgy is a rogyadozó mestert. Uram, ez az ember. Látta, hogy a fiad Anubis emberi formát öltve megérkezett közénk. Ő beszélt is vele. Még egy isten? Zendült a hang a semmiből. Biztos vagy benne, hogy a társad nem hazudik? Igen, uram, tanúsíthatom, hogy igazat mond, mert a dárdám nem volt képes sebe rajta. Várjatok! A mester agyában egymást kergették a gondolatok, majd a harcosra villant a tekintete. Hát ezért nem rohantál el, amikor a fegyvered lepattant a nubiszról? Te már tudtad, hogy kivel van dolgod? Csak annyit sejtettem, hogy egy isten szét megjósolt, hogy valaki közülük fel fog bukkanni hórusz, vadjet és báztet utánkutatva. Miért nem mondtad meg a parancsnokodnak? A katona dühösen köpött a homokra. Hogy kinek? Az a kis taknyos akmoza nekem nem parancsnokom, túl fiatal. Túl tapasztalatlan, és ha nem nevet a kormányzó szolgája és a királynő bizalmasa lenne az ágyasa, még 250 katonának sem parancsolna, nemhogy egy egész helyőrségnek. A fémfal felől erősödő zümmögés vágta ketté a harcos, dühös szóáradatát. Ismét felzugott az erős hang. Küld be azt a férfit, személyesen beszélek vele. Menipe szűkölve merett a sivító sziszegő hanggal szétnyíró fémlemezre. – Hova hoztál te engem? – Eredj! Ne várakoztas szétet, különben ő maga fog téged Anubis birodalmába juttatni! – Taszította a katona nagyot a mesterem. A balzsamozó halálfélelemmel telve botladozott előre. A nyitott falszakasz mögött félhomály uralkodott, csupán apró villodzó fények törték meg a hogy nem teljes sötétséget. Egy jókora kamra vonalait vélte felfedezni, de mire jobban megnézhette volna magának, két megtermett alak lépett közelebb hozzá. A hosszú köpenyek csukjája alól izzó zöld szemek ragyogtak benipére. A férfi döbbenten bámulta a felé közeledő alakok arcát, de azok valamiféle maszkot viseltek. A kintről belső napfény idebent, mintha erejét vesztette volna, és csak halvány derengésben sejtette a formákat. Hát persze. Szét, nem kedveli a fényt, a világosságot? jutott a mester eszébe. A közelebb álló alak elkapta a keszekférfi karját, mire a mester önkéntelenül felsikoltott. Menekült volna, de a karját markoló fekete karmos kéz, amelynek mindössze négy ujja volt, bilincsnél erősebben tartotta. – Kik vagytok? Mik vagytok ti? – tört ki a balzsamozóból a reszkető kérdés. A behemót alakok öblös-gurgulázó hangot hallattak. A balzsamozó hátán végigfutott a hideg, mert ilyen félelmetes, idegen nevetést még életében nem hallott. – Szétszolgái vagyunk, ember! – most velünk jössz, és elmondod az urunknak, hogy miféle Isten érkezett már megint. Menipe is az őrei mögött sziszegve, hangos döndüléssel becsapódott a fal, és a balzsamozó mester úgy érezte, most zárták rá a saját sírboltja ajtaját.